E cha somo la leo kinasema upendo hauleti wokovu. Upendo sio wokovu, unaweza kusema hivyo. Upendo sio wokovu. Hem tuanze kwa maandiko tu, tufungue kitabu cha Mithali, ni vizuri tufunze kusoma sana Biblia. Em, mithali mlango ule wa saba Na tutakuja kidogo kwenye maana hili somo, lakini tulifungue kwa maandiko. Shina saba kuminane, nasema, Nithari, shina saba, kuminane, nasema, mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema itahesabiwa kuwa ni laana kwake nani anaelewa msali huyu anafanya kitu kibaya anambariki mwenzake Na kwa sauti siyo kwa mba anajificha ficha ni kwa mba neno yanayasikika fuzuri. Jamani mungu wa sana. Mungu wa bariki. Anato e, kifanya ni ana tenda, ana, ana matendo na upendo ha. Ni upendo ni neno. Niyo upendo mbao unahubiliwa leo ma, ma, duniani ya makanisani. E, lakini mungu wa nazima bana. Ukijifanya na mungu wa subuhi. Unaenda kubariki bariki watu na upendo mwingi asubuhi na Mungu wa nazima ni rana Eh, manake eh, Ili somo Ili umisano tombea ni Tombea kwamba Hiki kilicho zoeleka cha baraka Upendo maneno mazuri Sicho munga nacho kitafta Kuna kitu kini na kitafta Kwa so hika mikata Ye munga penda upendo Kwa kuja kwamba upendo Ni kipimo cha juu kabisa cha ukristo Lakini hatuokolewi juu Tuna chini chi Kwa tuona kwamba upendo Unapuja badai takimi kitu kinachoanza ni kingine. Kwa hiyo kichwa kinasema upendo si wokovu, upendo hauokoi. Leo hii watu wanaamini kwamba labda tufanye matendo ya upendo tunaenda minguni. Kuna mtu maarufu ni marahemu nadhani. Si yeye ashapewa nacho ya utakatifu. Alikuwa anaitwa sijiui Teresa wa Kolkata. Mama, mama Teresa wa Kolkata kwa sababu alikuwa mtu mwema, alipenda watu wengi, alienda sijakaishi na watu masikini huko na nini? Mwanzo haina ubaya kufanya vivyo lakini hicho peke yake haki hakitoshi kwamba ni hicho hakupeleki mtu mbinguni. Unaweza ukafanya matendo ya upendo makubwa kiasi gani lakini eh, eh, hicho Mungu kusema kwamba watu wanaenda mbinguni kwa kufanya matendo ya upendo. Jee matendo ya upendo na kazi jani, na kazi nyingine, ya na isema, na tunaijua, lakini tuta irudia, lakini tuta Lengo la somo hili ni kuwaokoa watu, kuwasaidia watu, wanaodhani wanaweza kaenda minguni kwa kufanya matendo ya upendo na wasiyo sijo kayona. Kwa soo jamani minguni ni, ni, ni kazi ya moja, wazo kasema kwamba nilienda alafu ni kwamba si kwamba nimekosea, ni karudi, ni kaenda ukiingia panna. Huki ingia, umengia, toki. unakuingia ni huko, kwa, ni vizuri sufanya makosa, mapema. E, kwa, kama ni kuonyana kwa, kwa vitu vyote tuonyane. Tuluwe kuonyana kwamba ekaristi hayokoi. Tuka kwamba ubatizo wa maji. Hata kama ni kuzama kwenye maji. Hayokoi. Kuna ubatizo wa roho. ambao ni neno na mungu. Lirupokewa moyoni na kuaminiwa na kukiriwa. Eh. Na kumwamini Kristo peke yake bila kuamini vitu vingine bila kuamini Maria bila kuamini miungu bila kuamini ma, ma, ma, masanamu bila kuamini rosari bila kuamini mchungaji wako bila kuamini chochote ukamini Kristo peke yake. Eh bila kuamini mtume. Wengine wanakuambia na muamini na mtume na muamini na Yesu na muamini nabii na, na muamini vyote. Hapana. Hicho ndio tuliona. Kwa hiyo tushaeonea kwamba watu wasije kama mtu ana mpango wa kwenda kwenda mbinguni kwa sababu alifanya matendo upendo, hafiki. Eh upendo huokoa. Kama mtu anadai kwamba tena mwingine kwa kura ekaristi mara 7, mara 50, mara 5 kwa wiki kila siku anakula, hafiki. Kama mtu anenda mbinguni kwa kwamba alibatizwa, hafiki mtu ni yule ambaye alisikia neno, akaingia mwangoni baada ya kusikia la wokovu. Sio neno loterio. Neno linaloangelea jinsi mtu anavyokuokolewa. Habari za kufa na kufua kwa Yesu Kristo msalabani. Eh? Akaziamini kwamba akajua huo hayo malipo ndio yalikuwa ni malipo ya dhambi zake ambazo yeye ni mdambi kama mimi na wewe. halafu hayo malipo ndio yanayomlipia na ni msamaha ni kwa cha Mungu sio kwa matendo yetu hatutachanganya hatu na matendo na tunaona pia kwamba upendo ni ni, ni amri eh anasema na wapa amri ya kupendana hakuna amri hata moja naeza kuto hakuna tendo la sheria magamba amri sio sheria hakuna tendo la sheria hata moja inaweza kumokoa mtu eh hatuokele kwa sheria tendo lolote jema baya vyote vile kisha itaitwa ni amri hilo halioko moja wapo ni upendo na miongoni mwa vitu ambavyo ni rahisi kuadanganya watu wakadhani kwamba waliaenda miongoni kwamba tulifanya upendo mwingi tulifuu si tulijenga shule leo atakwambia tumetuko etu, etu etu wanajenga shule wanajenga hostali e, e, wanafanya nini kwa pesa za sadaka za kanisa halafu nenda kaangalia bei ya ile shule ni kubwa kuliko bei ya serikali eh inaitwa kwamba ni makanisa yenye upendo kwa sababu ya shule na zile shule beya yake Ni, ni kubwa kuliko hata ya serikali Arafu wana kuambia ndo upendo Ni makanisa yenye upendo kusoe na shule. Ni wanafanya biashara tena za, zinalipa sana Lakini kwa nje unadhani kwamba ni upendo Pana, ni marami uwe na kanisa mbao Hali na yenye Kulipisha karo maratano ya la beya serikali Usio na kusoe usio ene kinu hubiri Njiri ya wakofu eh. Lakini watu wana Na makanisa yao, wana kuambia upendo upendo upenda Pana, sasa Kitu kizuri upendo ni kitu kizuri kabisa na sehemu nyingine upendo unaonekana ni mkuu kuliko imani ambayo ndio inaokoa kwenye maeneo yake kitu kizuri kama upendo kinapotumika vibaya kinapotumika uh, bila makusudi ya Mungu ni rahisi kumdanganya mtu na kupotea kwa sababu hii. kitu kizuri shetani hatumiagi kitu kibaya kupotosha watu Libaya na vitumie Lakini kanisani ataleta vitu vichafu vichafu, awadanganye watu, ee. Eh, lakini zaidi sana ataleta maneno mazuri kama upendo. Asime mnawakodewa kwa upendo hapa. Sasa ilikuwa ni utangulizi. Nye. Na huo, emboja tukubaliani. Upendo unawahubirua makanisani. upendo huo wa watu wakoenda kujenga shule kwa pesa za sadaka na michango alafu bei yake ukakuta mwananchi Mkristo tu anayesali pale haweza kali mtoto mtoto wake huo ni upendo wa kweli ni upendo feki Upendo feki huo Lakini hata ule upendo wa kweli kabisa mzuri kabisa wa kweli kwa mfano mtu atoke hapa amtaftie mtoto yatima amsomeshe shule fanya nini Aseme kwa mba hivyo pekeake vina mtosha kuna minguni havitosha. Lakini hivyo vizuri. Na yesu hametudaya. Asema nui, dini vizuri ni ile, eh, Sasa dini hayokoi. Kinechi wakua Eh, Hei. lazima razumutudu. Ah, kwa hivyo. lazima tuwelewe ah, haya mambo kidogo. Na shetani hata enda atafute kitu chambali. Kwa hivyo kwa hata kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo E hauleta kaya tafiti kwa mauchao na nini na kazi manono naokuapa ata kutatisha tafitiomba vivu kona ndani ya Biblia ata kama nini chomfanya hesho ariene kati tafita misaari wenye zabri ati sina moja akaanza kuombeiri kini ya serkowa aliko macho e, kwa hiyo upendo haulete mtu atakaye dhani kwa mbata na minguni kwa sawa ditema matendo ya ukovo ma, ma matendo ya upendo hatafika haing. é aí me pia tu hili a dizer se o amor está ok e que o homem está enganado mas naquela hora ok o pêno como é que está a dizer que tu ganhaste o pêno na fase ganha 27 é então quando começou a ter a carta de jehová na o a Isheri wa kwanza na kuendelea. Ana wa kwanza tuanzie mstari wa mlango wa 5. Mlango ule wa mshuo. wa kwanza anasema Mm Ana wa kwanza 5:1 anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa naye. Katika hili twajua kwamba twowapenda watoto wa Mungu. Tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake wala amri zake sio nzito. Huu mstari mawingiza kwa lengo moja tu Kwamba hata ule upendo unaohubiriwa makanisani sio wa kweli kwa sababu unanasema hakuna upendo unaweza kufanyika bila kuzishika amri za Mungu. Muta nakuambia, hatuko chini amuli. Hataki kuhubili amuli. Hataki kuhubili neno na mungu. Wafanyi nini? Wakito, wako pale wamevunja amuli. Mingine wako pale mevake suruari. Ndwa wanahubili. Anaendesha ibadah. Anafanya nini? Hamezifunja amri za mungu. Hafa nasema ni upendo. Mungu nasema pana. Bila kuzishika zile amri za mungu. Upendo haupo? Na na na nile? Eh. Kwa hiyo, hata huo upendo. Wanzo upendo hata kama ungekua ni upendo wakweli. Wenyewe peke huu unaohubiriwa sio upendo wa kweli kwa sababu hauko ndani ya maelekezo ya Mungu kwamba emi nisome ule mstari wa tatu. nasema ana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake wala amri zake si nzito na nasema katika ile ya kwamba mstari wa pili twawapenda watoto wa Mungu tumpendapo Mungu eh, na kuzishika amri zake huwezo kazima watoto wa Mungu wapenda wa Kristo unawapenda binadamu kama uzishike amri za Mungu wewe umezitupa mbali watu wanatembea wamevaa uchinu suucho wamevaa uchafu alikwenda nakwambia tuko tunata, tunatangaza upendo eh tumetoka hapa tulikuwa tumeenda kuangalia watoto yatima na nini sio kweli sasa tuko tunaangalia mambo mawili ndani ya kitu kimoje kwamba upendo wemnyowe hata mzuri kiasi gani sio okoko na hauleti okoko eh upendo huleta thawabu tuko kuona uta, e, utatupa thawabu kubwa na hakuna kitu kizuri kama sawabu Lakini kabla hujanipe thawabu nipe uokovu. Kwa sababu thawabu ni vitu ambavyo utaipata iwapo umefika mbinguni. Eh. Na ngone ni wamelekea kitu kingine. Watu wanaoishi katika upendo upendo wa kweli kabisa, ule upendo wa kweli unakutana na mpenzi wa kweli, ni mpenzi wa kusaidia watu, ni mtu mwema kabisa, ana upendo mkubwa sawa, lakini hakuokoka. Yule mtu mbinguni hataenda ila sawabu ya duniani huwa naipata. Eh. ukifanya matendo mazuri upendo kwa moja wapo so, kwa sababu huwezi kufanya matendo mazuri ndani nje ya upendo e, upendo ndio kipimo cha matendo mazuri yote e, na hakuna matendo yanaookoa sasa kwa hiyo ndio tumeona upendo hauokofu eh lakini unaleta thawabu Huna thawabu nazo kuipata eh kubwa zaidi ya kufanya upendo na kama huna wokovu Huna watu wengi ambao hawana wokovu hawana kristo na umemwambia baba Yesu Kristo atak lakini ana upendo wake wa Nezea. Na wakati mingine wenye asilia kuzishika ambri za mungu Yanu wakuta sio haribifu sio chafu sio mzinifu, sio mchafu chafu na nini Na hanaishi matendo mazuri hasa ya upendo Anawapenda watu, anawumia watu, anafanya mitu mingi vizuri Anasaidi, anafanya ni mungu huwa namulipa hapa hapa dunia lakini haita Kwa soo huyo umuza lego anapendo, utakuta ratukana Utamukuta anasingenya watu wengine, anamadui Kuna wakuta kuna na watu wamewaua kabisa Unakuto huko ameponya watu msuanya nini, lakini kuna watu amewaua kabisa. amefunga watu msuanya nini, laba ya nikiongozi. Lakini anafanya upenda na upenda watu wake na upenda nchi yake. Lakini kuna watu upia kwa waua. Sasa kili zambi ya, ya huku kuingine itamukumu, eh, hawezi kaenda mingundu kwa sababu ule upendo wa utoshi kumpega minguna na wena wako. Mgumu sana kuweleweka kwenye mambo, sinio, lakini utwende mbe. Eh. Kwa hiyo so swa la kwanza, nani yuliza, Hivyo kuna, to, minayona dunia hote ni watu wazima, wa, watoto mpola kini wakuba mpopi. Hii dunia rufa. Sasa hivyo uwezu kwa henda huduma kila isiraji. Ilio, watu nangaria, eh, nani binafsi, faida zao binafsi. Hivyo jawa uonevu, hivyo jawa uzizi, uwasherati, uvauchi, fitina, eh, anasa, tamaa, uchafu. Ndiwe vinaongezeka. Bili nasema kwa sababu ya kwa maasi Upendo watu wengi uta kwa dunia inaendelea hivyo vitu Ye. inawezekana hivyo vitu vinavyoitawala dunia vikaruhusu na upendo wa kweli kaendelea pia haiwezekani kwa upendo unaohupiliwa unaopigwa upatu, unaoongelewewa kila sehemu upendo upendo upendo wageno wema kanisa si upendo siyo wageno kwenye ndoa na kufukisha ndoa upendo na nini auweze uka coexist au kaishi wakati mmoja na kinyume na kuishika amri za Mungu lazima upendo wa kweli utokee hapo amri za Mungu zinashikwa sasa dunia imezikata amri za Mungu kwa ruga nyingine haina upendo eh swala la kwanza swala pili au hoja ya kwanza eh manganisa tulishaoona ngomba miongoni mwa vitu ambavyo yamyeka yamekataa ni habari za neno la Mungu kwa, kwa upana wake hasa yale maenekezo yanayodai amri na kuji na, kuji, na, kuji zibiti na nini ndio hawataki haya ah, mambo mengine tu ya baraka na nini wanataka yale yenye upendo na sheria za Mungu hayapo yanakataliwa sasa hayo makanisa yana uwezo wa kutangaza upendo wa kweli wakati yamekataa sehemu zenye amri za Mungu haiwezekani kwa hiyo unaona kwamba bado ni kujidanganya ni kujidanganya Na mwanadamu ni mwepesi kujidanganya harifika lakini atakayepata hasara ni yeye mwenyewe. Eh, ni rahisi kutoka hapa useme ah yule alikuwa nakuhubiri alikuwa anadanganya, mimi nimeokoka kwa nimefanya matendo mazuri, okay? ukapiga mahesabu ya watu uliowasaidia na uliowaibia je? Uliowa uliowa singezea je? Uliowachokia je? Kena chuki sio na sababu. Eh, kwa hiyo wote ni wadhandi, wote ni wakosefu. Wote tuna kinyo kibaya, lakini nini gani wengine wana kinanuka kabisa akijaribu kupiga mtu Lakini yote katika yote tunakolewa kwa neema Isio husika na matendo mazuli Moja wapo likuwa ni ma, ma upendo Hauposhe binguni eh. Emu, Tuangalie Mwenye kitabu cha mika 3 na 3, ta, na 3, Mika 3, 5, 3, 10 Mika yoyo Katika ya, ya, ya Biblia mwishoni mwishoni mwagano lakale pale Kuna vile vitabu ya kinamika, mika vile, wanaito manabi wa dogo Karibu na agano jipya. Ya yu meesha toko nye manabi wa kubwa kina isaya hao kushukulia zaidi Kuna mika, mika tatu tano, hivile nasema Mustari ule wa, ta, wa, wa tano e, Mika tatu, anasema hivi Sikiza mani Mbwana asema hivi Katika habari Emu huu msali unasema na mika miaka mingi kabla ya Yesu Kristo, Na miaka mingi kabla ya Leo Uniambie kama huo msali Haufanami na siku ya Leo Na nyakati unazo ishiro kwamba huu msali Jee Hawongelei Ulimwengu wa sasa Makanisa sasa Kristo sasa Emu sikiriza na sema Buwana asema hivi Katika habari za manabii Wanawa wakosesha watu wama Leu hiu manabii wana wakosesha Hato wakosesha watu Wanawa Tosha Anazema hey, hivi, hao waumao kwa meno yao, leo manabii wanaangata, wana, wana kula mahali za wato, wana kula mahali za masikini, Ndiyo sababu wana vitambi wakati wana, wana, wana, wana usali kwa wana hali mbaya, wana kula sadaka zao, hey, na mda wawa. Waumao kwa meno yao, nakulia amani, yani maneno yao ni amani, leo manabi wana, use wanalia amani. Kwa mtu mwenye macho ya ya ya, ya roho hawezi klia amani katika dunia iliyojaa uchafu wa wa, wa nyukria na na na na na ya siwa kawaida dunia. Huko kwa, utadanganyaje kwamba kuna amani kwenye uso wa dunia? Na sio kwa macho tunachokiona sisi pana. Biblia nasema, hakuta hakutakuwa na amani mpaka takapokuwa na tawara Yesu Kristo katika ulimwengu huu kwa miaka 1000. ndipo wakati pekee ambao amani mtaawa. Hasema wakati huo ndipo maana simba na, na, na mtoto wa ndama. Na ni na, na, na mtoto mbuzi. Hey. ndio wakati huo tu. Lakini kabla ya hapo dunia itapigwa kwa njia vita na magonjwa na matatizo mengine. Na hali ya hewa na na na na na na, na matetemeko na kila kitu. Hey. Lakini anawaambia sasa hao manabii wao wanalia amani leo manabi wale wale wanalia amani au walia amani? Eh amani amani inakuja kwenye ndoa yako imesha familia yako imesha kuwa amani tupu. Imekomesha kila tatizo lote. Hapa magonjwa yako yameshaondoka. Eh hapa umaskini umefutika kabisa wote kabisa kabisa. Ndio wanabia amani ni uongo. Eh kwa sababu unazo unapimaje? Unapima kwa sababu neno la Mungu nimesema ni uongo. Hao manabii wanaolia amani Na mtu awaye yote asia tia kitu kinywani mao. uhusiano wa hawa watu wao. Na hawa manabi ni kutia kitu kinywani, <laughs> Na nachasema. Mtu asia tia kitu kinywani mao. Wao humuandalia vita. Emuji hey, kosea wende kujifanya unasari ta, ta, ta, ta, kwa manabi bila kutia kitu kinywani mao. Kwa suafukuzwa. Kabla uafukuzwa taftua sababu. eh, Hawangalii. Kitu kiningi. eh. Hey. Asa wanguwa sema hili neno ninaingeaji kwenye habari sao Ina kunja kuamba Hawa wanakuambia amani na upendo Wakati maisha yao ni wizi Na, na nini, hiyo siyo hamani ya kweli sasa Huo siyo upendo ya kweli sasa Hapo wakuna kukovu sasa Iyo manaka eh. Minikoko ni mika tatu kumi Tatu tano tuende mbere kidogo Ungeza kusoma ya habari yote mpaka kuminamoja Kuminamoja nasema yao Wakuu wake Hukumu ili wapate ruswa. Mungu wapa haungere hata hukumu za duniani. Haungere maha ma hakimu wa duniani. Haungere mfumo wa mungu wa hakimu. Hakimu wa ni kanisa. Eh. Hata sheria hii zoto nasikia za, za zinazo tawala eh, maakama rabda kama ya Tanzania. Zimetoka makanisa hani? Kano ni loo zine. eh hii. Eh. Azima wakuwake hukumu ili wapate ruswa. Leo hii. sikiliza manena, Na wake hufundisha ili wapate ujira. Ndugu ya Kiswahili inaandika hapa ni ijar na ujira, Maripo. Leo hii watu wanaende kwenye utumishi kwa ajili ya kama ajira. Eh. Yani lengo la kwanza ni ajira, halafu huko katikati mwingine zatokea. Niki nyume Mungu anatotaka twende kwa ajili ya utumishi. Pasi mungu akiamua kiamu wa kakulipa hiki hata kulipa. Anaza, anaza kulipa afya. Anaza kulipa pesa. Anaza kulipa chuchote kili. Lakini wawo wanaendo kutafuta ajira. alafu wanakombea wako kwenye utubishi wa mungu. E, Anazema ufanya kazi ufundisha kusudi wapate, wapate ijara. Na, na na manabi wake hubashiri. Tena siyo kamba wanatabiri hawa. Siwa watu wa mungu wanatumia ruka kama kama wa ganga wa kenyeji. Hubashiri ili wapate fedha. Mungu wa zemi alafu wakitoka wapare tunahubiri upendo unau tupeleka minguni hawa hawa na no wapereka watu minguni kwa yama anaino makanisa haya imani hizi he anasema hivi ila mungu badu wa anasema, ila hata hivyo wata mutegemea bana na kusema Je, hayupo bana katika katika yetu hapana neno baya lolote itakaru tufikia sindetu wanacho funishi kama jamani shida zako zote tumefuta matazo yako yote tumaliza shida ya tu hamu na baya lolote zote tumemaliza lakini tupeni vitu tu gani upendo amani na miujiza na fra sasa iyo hali ndio inatengeneza uharibifu hakuna uokovu katika mazingira hayo kabisa nani ko pamoja na mimi <tos> eh Mgeni ni waguze hawa tu kuamda na rafu kwa sababu hudumaya hundiyo initaikiwa izai ukovu usi po yeleza iliopindi ili wasivu ili, sawa sawa unaoto katika ni wambarapu kunawokovu na zani mpaka sasa wowe unae sikia tokea hapa tulipo na tokea mbali chomisha kubaliana kuamba hakuna ukovu katika masingi na ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, mafundisho ni ma fundisha uwapo? Ana kwa Tuko, tuko kwenye na, na hayo wana ngamia ndo makani sio ukovu. Kuduma ya namna hiyo ndio ukovu kwa kwapi eh wukufu kwa kwapi kuna hili lile yaani makanisa makubwa ya baba lao ya mama lao eh tufanye matendo ya ya upendo twende siji tukawafanyia watu gani usudi twende mbinguni siji tukaone wafungwa siji tukaone mayatima ma si Nini kafanya ima vitu wakini hicho uki kitu mi, mi na mtu ambayo taka wambia bana Ni kwa nafanya unabi ni mekuja minguni Mungu na sema ondoka sikutake Unabi ule si ujui He bana mimi si, nilifanya me mi ujiza Nika ufufua watu na sema ondoka Nilikuwa ufufua na uzima Tuka ufufua watu wa msini ondoka sikutake Mnini ni ulize Mtu anayifikia hatua ya kufufua watu Kwa ajina raesho Ni mtu mdoa wakua katika hali ya kawaida Lakini mungu na sema sikutake ondoka Haumo kwenye sabu yangu kwa sub Huko si, Hukuokoka wewe, hukufata njia nilio isema. Mimi nilisema ni hii, uwewe kataustaya kwako. Tena kwenye Biblia. Hata hawa ote, kuturo wasoma. Wanawanekana, waduma wana, wana, wana, wana, zao ziko kibiblia. Wanaamuka asugui alasema, jamani mwabariki ote. Asugui jamani mwabarikiwe na wapenda. Mwana asuma, huo upendo siutaki ni rana. Ule upendo, unasema, jamani na wapenda ote ule. Ule ni upendo wa rana. Nandiyo, babu makanisa, ya mechafuka kuliko dunia. Niliishatoa mfano huu, kuna kuna mavazi uwezo kayavaa ukaingia kwenye serikali office hata yakata kupokelewa. Eh, nenda polisi hawa kupokei, wanasema nenda kanywe tena hizo nywe ni. Nenda kavae upe. Lakini mtu anaenda mbele ndio anahubiri nacho na mipasuo na uchafu na uchafu, uchafu kwenye kanisa la Mungu. Alafu anakuambia la, la wokovu. Hem eh, mturuhusu mtu, tubweke kuna wakati tunakuwa hatusemi i don't care. Eniacheni eh, niseme, niasema maneno ya Mungu. Wakati nita hapa wasisemi Haya maneno yata tawaku Wataya kubuka Wanausi Mbini eh. nasama katika hitapucha isaamu nangu wa msina sita Pado niku wanaumbia huduma za upendo za uongo uongo Ambazo wanaumbia upendo huo uo Chumisha usa fitu ingi Upendo wa uongo uongo Pendo wapenda ukajenga jenga mahostali na mashule bei yake ikawo maratano ya beye ya serikali Halafu kusimua kwamba tuko kwenye kan, Tunafanya upendo kwa kujenga shule Mkani okay, tunafanya biashara hey. Hata hawa waliwa kuchangia sadaka ya shinge futano ya fumbiri akasomesha wakasumesha wa wakume Lakini inaito upendo Pendo wana mlagane Kujipenda uka hmm. Saya hamsina sita kumi bivyo semai Saya hamsina sita kumi Walinzi wake naongelea makanisa, taifa, na Eh, wake ni vipofu. Wote hawana maarifa. E, Ukishakosa kusoma Biblia huna mali. Wote ni mbwa bubu. Hawawezi kulia, kuota ndoto, kulala, hupenda usingizi. Naam, mbwa hao wanachoyo sana, shibi kamwe na hao ni wachungaji. Eh, wasioweza kufahamu neno. Hawa, hawana neno. Kima hali mbea ufunuo, ayo ah, haitusu. Kima ambia maanzo, isha pisa na wakati. Hei, anakambia tu, ni bara. Nasema, hawa ni mungu, Kina mbwa nanawambia. Wote pia wame, wamegeuka upande, wazifate njia zao. Wenyewe, kila moja kwa faida yake, toka pande zote, husema, njoni, nitareta, kileo na tunywe sana kileo na kesho itakuwa kama leo si kukuu kupita kiasi hapo ni hali ndio upendo ule jamani eh, nyosha kitambaa si, tuko kwa, kwa Yesu siku kuu nyosha kitambaa cheupe mnaanza si kukuu kupita kiasi huo ndio upendo unaopeleka watu mbinguni no sio sahihi sasa nitumia muda mrefu kidogo ndiye ama mipango au maandalio maandalio ya mahubiri ili kusudi kidogo tuelewe hem tuende tuangalie nitafunza mistari kidogo bado bado niko na mistari mingi upendo tuangalie mpangile kadha upendo ni sheria na sheria hayoko kigezo cha kwanza nimeshaeleza tu kwanza ni upendo feki anaweza upendo ambao hata Mungu anatoka tu na upendo lakini hoja ya kwanza kabisa kubwa hata kama ungependo ungekuwa upendo mzuri kiasi gani hata kama ingekuwa ni upendo kama ule aliotupenda Yesu Kristo eh Kwa amba uwafie watu wewe, kuwezu kwa kwa kuwafia watu, hata kwa mwuna wapenda kia sima Yani utoke hapo wafie watoto wako, kwa wakua kwa kenda binguni Uta wafie, u, u, Kitu utakaji wafanya watoto wako, kuafia kwa kuwapenda, hawata ya mpenguni, wahubiri njiri ya Yesu Christi mdo wataenda binguni eh, Njiri ya wakua Lakini, upe, hoja kwa amba upendo hawakua, hata kwa mwuna kwa upendo mzuri, ni kwamba upendo wenyewe ni sheria Natuisha sema kwamba hautuwakua lewe kwa matendo wa sheria yote Kini kisha kishali sheria, hakiwakoa. E. eh, chokoa ni kuamini na kukiri. Mtu moja tu, naftu moja ni kristo. eh, Mtu wana katika kitabu cha Yohana 13, 13. Sasa haya, naomba mnilusu ni asome harako. So tayari, nusingi wa somo ni meesha uweka. Kiasi kwamba hata tukisema tuondoke, tu tuwa kuwa hatu kupongo kiwa. E. Lakini hatuwezu kariati ya somo, bila kulimaliza. Yohana e. 13, 13 wanasema yu. Ana kumina tatu kumina tatu, ana kumina tatu kumina tatu, ana semaivi. Ana mwanavakumina tatu mistero kumina tatu, tatu ana semaivi. Nini mani ita Nini mani, mani, mani na nani nanyi manene zinamaa na ndiyo ni ndiyo. Um, Imenye kumina tatu kumina tana. kama ni me. Okay, nime inukubi ba, lakini Alisema hivi Niseme ni, ni vizuri, niseme ni, ni tu Nime inukubi ba, amli Kwenye hana kuna tatupali Makin, nipo halipu awosha, wanafunzo wakimiku, mna kumbuka Hakaonyesha eh. upendo mkuba sana Anasema, amli mpya na wapenda, mpendani Kwe, amli mpya na wapenji, wa mpendani Jee, upendo ni amli, sio amli Mungu natuambulisha Yesu alisema okay, Nina misali mingi mingine Tuende tuluko kwenye Yohana Kwa hiyo Tumeanza na hiyo amri mpya na wapeni mpendani Na tunajua kwa mba Amli ndiyo sheria Na sheria hayoko eh, Hoja hapini Misali wapini na sema Tuluko kwenye Matayo Matayo, matayo shina mbili Hapa eh, nipa kubwa kabisa Matayo shina mbili eh, eh, Therathina saba Yesu ipoku wanaongea na yule kijana Tajiri eh, Matayo shina mbili. Iwele na na kijana tena Akamwambia Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote Hi ndio amri iliyo kuu tena ni ya kwanza na ya pili fanana na hayo nayo ni nafanana nayo nayo ni hii mpende jirani yako kama nafsi yako je upendo umeamliwa haujamliwa. hujamliwa je ni amri sio amri ni sheria sio sheria je matendo ya sheria yote yale Unazo, unaanza kusema ah ni mengine yote ambao lakini upendo unaoaokoa hapana ni sheria, kitu kisha kuwa sheria eh Na hameweka kama amri, ukunya wangasema kama amri mpena wapenda. Wapen, uku kwenye wana, uku ananela sema, amri hakuwanza uliko zote kapisa. Yani ukitafta, kama ni kusema habari za sheria, sheria hakuwanza dohi. Sasa, sheria hakiwakowe. Sasa, kitu ya kwanza wenye sheria kitawakowe wakati sheria nzima eh, eh. Kwa hiyo, tuende mbele kidogo, tuende kwenye rumi, Imatayo, kutoko imatayo nenda kulia zaidi Kuna zile nyanaka, walaka wakuanza kabisa wa paula lio wandika, Ni warumi kumina tatu nane nasema hivi Warumi kumina tatu nane Nasema hivi, warumi nangwa kumina tatu Mustali ule wanane Warumi kumina tatu nane nasema Msiwe na mtu chochote Isipo kuwa kupendana Kwa maana, hampendaye mwenzake, ametimiza sheria. Kwa hiyo kupenda ni kutimiza sheria. Na kutimiza sheria, hakuna wokovu. Twende kwenye hoja ya pili. Imani peke ndiyo inawakua. Sasa, baada kuna kwamba upendo ni jambo zuri, na ni, ni, ni, tukasibitisha kwamba ni sheria, ni kila kitu, ni kila kitu. Tutakuja kuona sasa kama upendo wa wokowe ambao ni kitu muhimu ni nini sasa kinawoko. Tuna kijua lakini tukiangalie na tukitoka pale tunaangalia kpingiri kimoja tutakuwa tunafunga. Tuna Tuko hapo injili inasema imani pekee ndiyo Sasa baada ya kuna kwamba amri ni sheria na haiwokoee, eh twende sasa kati ni nini sasa kinachoko na ambacho watu wanakataa. Twende sehemu kubwa tutakuwa kwenye kitabu cha Galatia. Eh twende garatia Garatia tatu 3:2 E, kama nukoko nyarumi unaruka una wawale wakurinto wakwanza na wapiri Nenda zaidi kulia zaidi Nendo kuna garatia pale Gar Garatia tatu mbili anasema ya Garatia tatu mbili anasema ya Nataka kujifunza neno hili moja kwenye Jee Mlipokea roho kwa matendo ya sheria Au kwa kusikia kutoka nako na imani Anatoa kwa kwa mba roho mbaendo anawakua Mlipo mpokea Alikuja kwa sababu mulitimiza sheria Raba ya upendo, au kufanya gintu Au ni imani Anasafu kutumikuwa ni imani pekei Ndiyo yu wafenya kwa kweli muweza kumpata roho Na hamoji bimini nasema waungo zao Na roho wa mungu hao ndio wana wa mungu Muta si na roho wa mungu Asi na uudu wa mungu Sio muwana wa mungu Kwa ruga ingine roho anakuja kwa jinsi imani eh. Kwa uja pili uh, Musali wa mungine Tukwa kwenye garatia tatu Tuhende garatia tatu yoyo Kuminamoje Tuhuke mistari kaza Katia tatu kumina moja nasema ya Katia tatu kumina nasema ya Sura, uh, sura yoyo Ni dhahiri ya kwamba Hakuna mtu ahesabiwae haki mbele ya mungu Mbele za mungu kwa sheria Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imana kwa yu, Hakuna sheria, hata ile sheria tulio ya upendo Inaweza kumusehe mtu haki Eh hey. Kwa sababu akaendelea pale akasema kwa sababu ili kusudu wewe mwenye haki ni kwa ajili ya imani ndio amemalizia pale ameunganisha vitu viwili akakatashe akakata shehia na upendo akasema habari za imani katika kirafia 3:11 Arahamtu mtoka hapa anangambia eh, mimi mimi sielewi imani nisoma biblia sielewi Mungu yuko yuko wazikasi ya Ukiona mtu haelewi unajua amechangwa kutokuelewa Eh hey. Garatia... Tukua kwenye tatu, turudi umo, garatia, turudi nyuma kidogo mbili... Garatia mbili toko emo... Seemu mbili tofauti... Garatia mbili, ishina mmoja nasema ni... Garatia mbili, ishina mmoja nasema ni... Garatia mbili, ishina Si Siibatiri... Neema mungu... Maana, ikiwa haki upatikana kwanjia ya sheria... basi kristo alikufa bure. Imi kwenye nwalitwe Watu wa na kristo, hawezo wakafanya waka upendo kwe? Wanafanya wakutoshatu. Tena ikuwa ya watu wa sio wa kristo wana upendo mkua wakuruko kristo. Mini usha tibitishu. Nikikana wa japani kwa mkua. Hawa kristo lakini wana upendo wa hali ya juhu. E. Tasa anati utawa kuambia ni kwa ambia, amba. ule mstari. Kama shelia ambole moja wako ni matendo ya upendo. Yanatosha kumpa mtu haki basi Kristo hakustahili kufa. Kwa sababu si mtu uwezo wa kufanya upendo bila Kristo? Sasa Kristo anaingia kufanya kufanya nini wakati unajitosheleza? Hana kazi. Hana kazi. anataka kusema hivi. Eh. Si neema ya Mungu maana ikiwa anataka kusema kwamba neema ya Mungu ilipatikana kwa kifo cha Kristo. Sasa ukijifanya Unataka kuichanganya na vitu vingine au kuiweka pembeni ukataka upendo wako na matendo yako ya sheria zako unayoamua mwenyewe. Kwa leo unafanya upendo, leo unawapa hapa, hapa si wapi na kwa zako umeibatilini neema ya Kristo. Kristo hajaingia, hayumo. Hata kama ma maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, mojawapo kwa upendo. sheria kwanza si upendo jamani. Kama sheria ya upendo inatosha kutoa haki ya mtu, basi Kristo hakuwa na sababu ya kufu Na watu wengi Kristo hakuwa Ariwa sira kina hatu kile kifafiki tawa faigee chochote <tokotikin> na naelewa. na <tokotikin> yale kiondo tulielewa wange shetani akisubira subira kagunuo unachokifanya una chokifanya nisani mwaka watatu wana hujalewa ana kushukuli kif bayamno anze moja na ndege kuni sumbo eh aki nukiisha naira watu wana kugimbia ipe mtana naira waki tu naenda unajuzuka nda kumdanga yandanga yoku kaka na ywasima wakatuna juu na kana utasubiri wale wajinga wajinga Kristo wajinga jinga wanashughulikiwa vibaya mbona so hawaelewi Mwana Yesu kaenda kwa manasheria ukaanza kumtapeli wakati wenyewe ndo anazishika anajua sheria hata kufunga e, Mwana atakufunga kumtapeli e, mtu anayeelewa neno la Mungu ukijifanya shetani ukaenda anakufunga anakushitaki kwa Yesu unateseka eh Mbili nasema katika garatia, chukua kwenye garatia mbili. Umoja kaya kwenye garatia. So, garatia garatia na warumi ni vitavu viwini maarufu kabisa vinavyo jaribu kumukumusha mkristo wakovu wa imani kusio na matendo. Die matendo haya faida yana faida kukua. Kimsingi, maisha ya mkristo wa kweli ya na matendo kuliko imani. Na imani ndio inayongoza, lakini kinacho kuonekana sana nje. Ni matendo yetu kuliko imani yeye. Kwa ni, imani siku moyo ni. Kuna mta nata kaona imani yako ukiona tembea. Kini matendo waka taona. Mafazi yako ata yaona. Ya taiona. Kinyo chapa takiona. kiona. Usengi njua waka taona. Sasa hayo matendo mungu anayataka. Lagini sio kwa ajiria huko. Garatia mbili kumuna sako kumuna saba. Anasema ya? Garatia mbili kumuna sako saba. Anasema Hali tukijua ya kuwa. Mwanadamu hahesabiwe haki kwa matendo ya sheria Ivi mungu asu, arudia manangapi Ametokuwa kwa ambia kwa amba sheria kwaza ni upendo Alamu nakwambia haki huwezu kwa kwa, kwa kwa sheria wakati upendo ndo sheria namba moja Alamu nakwambia kwamba nataka matendo ya upendo ndo nipereke mbinguni Utokuwa unajida, unajidangai unajidangai mungu Kwa so mungu amerudia narudia narudia narudia Anasema Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwe haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo kinachokuokoa ni imani katika Kristo watu mingi anataka mchanganye Kristo na nabii na mpinga Kristo na papa na, na mchungaji wake na na, na na sura yake na matendo yake anasema ma, imani yangu, ni na imani kwamba matendo yangu na, ni mazuri ana jamii kuna watu wengine wanadhani kwamba matendo yao yanatosha kuokoa mazuri Kuna wengine kabisa mavazi na jisa na venda kanisani na Na kuonekana na vutia na nina kathani kumbwa uo kristo unamutosho kumperika mbinguni Hasa wa la katikata ah. Tunadanganya Tunasema mbali ya ukweli ilivo Lakini lazima tupaze saute Wanaosikia wasiki wasiotaka kusikia okay. eh Sisi Anandia sisi tulimuamini Kristo Yesu Ili tuhesabiuwe haki Kwa imani ya Kristo Walasi kwa matendo ya shelia Kwa maana kwa matendo ya shelia Hakuna mwenye haki atakai hesabiuwa Haki atamoja. Eh Hakuna mwenye mwili Atakai haki Kwa matendo ya upeni Imi Mesikia hii misari hoto kwamba watatoka Hapa watu watukani kwamba mime dangani. na taarifa hiyo wapo naona eh watatukana wale ambao wamejishabia haki kwa matendo ya uongo uongo kwa muda miaka 20 30 paka wamejenga dini yao lazima watakutukana watatukana eh wako mm. eh tena ile imani pekee ndio inayoko Johana, eu ando choca, mãe, mãe, eu tenho que ir na choca, dogo, aqui nem, muda a traga, tu choca, pia, na dieta hídrico e sim, mancha, eu choca, ele o dia eu não vomirei, mãe, meu pai, meu não é do quão aleatório a tua traga eu na tua wake que Baba si chuocho na kutoa kuhalei. Mukrishe si chuocho na injiri si mukrishe wafu. Eh, tueni ni la yangu dhi ni laini lakini upo. Eh, kwa hiyo lazima kati mengine Eh, katika. kwenye kini nitaynyosha kidogo wana 647 anasema hivi katoa neno Yesu <laughs> eh wana 64 toa u kaitoa Yesu anasema anasema hivi amini Yesu alikuwa anasema Aamini aamini nawaambia yeye aaminiye ana uzima wa milele kwaana anasema yeye apendaye yeye aaminiye katumia neno aaminiye lakini kwenye King James amesema yeye Ani aminie, nii imeondolewa Yeye, ani aminie mimi, yesa kwa naongea. Anauzima wa milea. Wakovu ni kumamini yesu. Pray, nje ya vito lingine vio. Shio upendo. Eee. Inu mwanyani maolizo. Petro alikata mtu sikio hako mkata sikio. Likuwa nitendo la upendo mkuba sana. Basi Petro haini minguni, salikuwa hameapateza upendo. upendo. Eh? Alikati alifyatua mtu. Eh. Eh. Aya. Tende katika tuko kwenye Yohana tutarudi sehemu kadhaa tu funge. Bado tupo tupo lakini tutasogea kidogo tu fune. Yohana tulikuwa kwenye Yohana ngapi? Sita Tende Yohana 11. Na 11 hii ndio ile mistari hii. Thabiti kamisa ya siku zote ya mtu Kwa unajua hiyo wote una unairejelea na kusaidia kuondoa e, usumbufu wa watu Yesu alipu kwa naungereha bali Za kufufuka kwa lazaro alipokuwa kwa nafufuwa lazaro Kuna mistari ya pale Vizito vizito anasema hivi 25 26 anasema hivi Hana kuminamoja 25 26 anasema hivi Hana kuminamoja 25 25 26 anasema hivi Yesu akamambia, wakona mambia maa, amini, amini, asema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye ani mimi ajapo kufa atakuwa naishi nae kila aishie na kuni amini hata kufa hata milele. Jee unayasadike. Na wanakomba kitu kilicho kuwa katika kuto kufa mirele. Hata kufa, hata kufa, hata kufa mirele. Na kifanacho kongenia mikifu cha, cha hukumu ya jihana mwia mirele. Anasema ni kumamini Yesu. Anasema kuna watu wa inamini. Kuna mtu ambaye yeye ni amini ya mimi hata kufa. Na yeye. Mbale ye, hata kuwa naishi. Hata, hata kifa hata naishi. Na yeye hata kaya ishi mwini. Hakaendea kuni amini. Eh, Baizawe kumamini ni sio kitu ya kuenderea. Ni, ni, ni kumamini tumalamoye. Eh, ino niswala jenge nasema huyo hata ona mauti mirele hata amiri haja sema upendo haja sema yeye yeah, yeah, anipenda ya mimi hata kufapana isi ni amri amli hayo koi hmm. nimi katika kitabu cha warumi, chawarumi ini mstari hile mzito mzito najua kwa mala, unapokuwa mara kwanza na soma haya hata sana na usijira umu kwa supabu Mungu lina kuja kwa lepole pia. Mekini unalipo, unalipokea kwa kasi. Mungu lina nisema katika itabuti wa rumi nene tana nasema. Imi. Kwa rumi nene tana nasema. Rumi nene Lakini kwa mtu asiyefanya kazi. Kufanya kazi ndo kutenda matendo. ne, Mungu ni kutenda kazi. Ingine nyingine ni fanya matendo, nyingine nyingine matendo ya sheria, nyingine ndio wanaoupendo ndio hili. Anasema yeye asiyefanya kazi bali badala kufanya kazi yoyote, bali anamwamini yeye ambaye amehesabiwa haki asiye yeye amuehesabia haki asiye kuwa mtaua. Nitafafanua maneno kidogo baada ya mstari huu. Imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kitu kinachiyo sabiwa imani ya mtu ni kutuwa kufanya kazi. Oka mamini yule anaye mpa haki mtu mchafi. Asie mtaua. E, Amade kutuwa haki. Oki mamini huyo. Iye, iyo, iyo imani yako ya kumamini huyo inakuwa ina, ina haki yako. Sio matendo yako ya haki. Siku mtu ya tatakaitaka kuena kwa mungu wa kutena matendo mazuri. Ya kufufua watu. Kuwasaidia, kuwalisha, kuwaumbea, kuulia sana, kawapenda sana. Hata fika mbilele kwa mbilele. Na ni wengine wako makani sana. Hawata jaribu, hawata kanyaga, hata ngazi ya kuleke mbingu. Watanyoka chini kule. Biblia kwa wazi. Biblia nasema kwenye ebrania standa wako kwa jiri ya mda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 sasa huu upendo tulio tuliogunoa kwamba hauna msaada katika hukovu ina maana tuutupe tu tuache amenao tuachane na upendo Fake ambao umejaa juu ya Huo tuache sababu ni mara mia usipende usitukie usifanye chochote. By the way Bimar hivi. Kwenye mithali anasema upendo uliofichika usio na impact ni bora kuliko lawama ya waziwazi. Bora mtakulaumu kabisa Ujurikani, akushutumu Kuruko kupenda kizilisi hakusaidi chochote unaopendo thank you sio naipa sio na, na matokeo eh lakini mimi nataka kuongelea ule upendo mzuri ule ambao tumepewa sheria na Musa na Kristo huu upendo je una na tuache wao hauwokoei hapana tunauhitaji na ni mkubwa na ndio tu, yaani tunatakiwa kuwa kwa sehemu kubwa tuishi katika hali ya kutena upendo kuliko kuonyesha imani yetu Usiwanyesha watu imani, wanyesha upendu wako. Bajoi, imani ufanya kazi kati ya mtu na mungu waki. Na ndio sipabu wakofu nafanyi kazi kati ya mtu na mungu. Yule mtambaye watu wakimangana sema huyu amepotea haendi kupote ni kahaba ni nini. Biblia na sema mbele zake na mungu waki wakeelewana kwa, kwa imani. Anaenda watu asha kuhukumu kwamba huyu unapotea. Lagini mungu wana kuamia wamba huyu unahenda mingu. Kwa sababu so, katika hali ya kawahida wanadamu kama chetu, tunahona makahaba unahenda motoni. He. Lakini bina sema Aliwamea wa, wayahudi waluko wanadini Na matendo ya nje nje ya wongo wongo Anasema angalieni Makahaba wanatambulia kuingia Wanena melezeni Ntawa kutatari washashika viti nye bamesha. Hakuna siti yomba Makahaba Watoto ushuru eh, eh. Tunangalia upendo Ni hatua ya juu kapisa ya, ya mkwisto Ni ni waje upendo na vitu kwa labda mtavielewa. Upendo la kweli sasa tumeshaacha ule ufake Upendo wa kweli unafananishwa na mtu piga finishing nyumba yake. Kamba ushajenga msingi, ushaweka matope na mali, no to na majito machafu machafu, mtu anaye afu baadaye kuanza kupika karangi nzuri, kaanje kari kananga, kablo kan pinke kekundu, kazuri. Eh Sasa katika hali ya kawaida uimara wa nyumba ha rangi ya In rangi haina msaada katika uimara wa nyumba. Inaleta ile show ya nje. Mungu anatutaka show yetu ya nje ionekane ni, ni upendo rangi. hili. Eh. Ni hatua ya mwisho. Upendo baada ya na finishing ya nyumba kama rangi na nini? Upendo pia unafananishwa na elimu ya chuo kikuu kulinganisha na elimu za chini yake. Kuna mta nata kaenda chuo huku wenda kufundisho kusoma na kuandika. Hapana okay. hata siku. Unainda kufundi watu. Yani vitu ya mwisho kapisafika. E, kusoma na kuandika huku. Kwenye cheketea shura msingi sekundari u kuchingi. Sawa. Huku niko kwenye imani inayujenga ukristo wa mtu. Na uzima wa milena wa kufuwa. Sasa. Upendo sasa. Unakuja nyuma kwanje kama kikamirisho. Kama ambacho. B. Kwaani. Unahitaji kwenye choku huku wenda kujua kusoma na kuandika. kwa hiyo ndio chokio kikuu ili iweze kukusaidia na kufa. Hey, na viyo vingine vya juu vya, kama diploma hiyo kwa upendo unaona kama ni hatua ya juu na hatua ya juu kufiki juu bila kuanza chini hey. upendo unalinganishwa na kula chakula kigumu kumlisha mtoto mtoto akizaliwa unaanza kwa Iyo usudi mtu ananguvu so natakiwa ule nini? Ule ugari. Ule tena sio ugari tu usembe ya kawaida hapana, kula donut. Kiwezekana changanya na ulezi, si ndio? Eh, ni vitu vigumu vigumu, si ndio? Ka eh. Yeah. Je? Unaweza kusema kwamba sasa nataka mtoto wangu amezaliwa ame nataka awe na nguvu ukamletea donut au utaanza kumpa maziwa. Utaanza na maziwa, si Na uji. na maji maji na vijuu juu juu si Eh, upendo unalinganishwa na chakula kigumu, kile cha kabisa cha mwisho ndio kinachomkamilisha mtu na kumthibitisha. Eh, lakini kufiki kule bila kupitia huu chini. Kwa upendo ni hatua ya juu na hatua ya juu ni ya mwisho. Anzia huku mwanzo ndiko uokovu jina jingine la uokovu ni kuzaliwa. Amen. Eh, sio vya kula vyakula vigumu. nina jingira wakovu ni kuzaliwa mara ya pili bibi anasema amina amina anawambia yeye asizaliwa mara ya pili huwezi kuwa na ufari sasa upendo sio kuzaliwa upendo ni kugraduate upendo ni kuhitimu chuo kikuu ni hatua ya juu kabisa ya ukristo sasa watu wakishinda ule upendo wa wa juu wa kuhitimu chuo kwa si hatua ya juu kabisa wanakengeza upendo feki huwa wa uongo uongo wa chichi wa maneno Ulinasema tu sipendo kwa maneno baadhi kwa matendo. somo upendo ni matendo. na matendo ndoa ukoko. Baada kulinganisha upendo na mifano kwa zaidi ina katika kwenye vita bivkazaa. M- tu maneno. tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Kwa kurosai Tatu Kuminambini pa kuminangana Tuchoki Basi Kwa kuwa mekua wateule wa mungu Wateule baizewe ni watu waleo ukoka Mtu mteule mmoko E umeteuli wakati ya wengi Sudi ulithi uzima wa mdiri Watakatifu wapendo au Jizikeni moyo wa rehema Kabla ya upendo unazila vitu kama rehema mtu hana rehema hana un, anatangaza upendo feki ni uongo utaona kwenye orodha atataja mwisho atakamilisha na upendo kama hatu ya juu kabisa ya mwisho kabla sijafunisha watu kuwa na upendo mkubwa na nini nawafundisha tabia rehema. Eh, ya rehema eh, ya uepesi kwa wengine kabla hujampenda mtu lazima ujifunze kumhurumia na kumsumsamee baada ya baada ya unakuja sasa kujifunza unaongeza vitu juu yanaadha na rehema utu wema Unye nyekevu, e, ni katika vitu viliwe wa shinda wanadamu nikuwa wanye nyekevu Amishukulu kijiana hapa benzi Alinamea zama anataka kwanza njifunza unye nyekevu Nikasema hili ni neno kubwa kabisi Kupenda, kujifunza unye nyekevu hey. Upole Uvumilivu Leo hii ndani ya hizo ndoa wanawuwana kwa sababu ukosa hivitu vili Unye nyekevu upenda na uvumilivu e, Upole na uvumilivu Wakina wanakambia, anataka, ee mpendane Huwezi kufunisha watu wapenda ni kamba wajafunisha kwenye nyekya, huja wewe tu kufunisha upendo kamba wajafunisha upole, huwa kieni tu kwenye alusi zao kijawazi ampenda ni mpenda ni, anu tafiki kama wao, isoma sainuzi wote upenda, mungu na kwamba haya la kwanza ni na kujamua vitu na rehema, upole, ni kama kuvumiliana na kusameanana. na kusameheana tena karifa sanu. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyosamehe ninyi vivyo hivyo na ninyi msameheane nasi. Sikiliza sasa. Baada ya hapo sasa. Sikiliza kitu kinachoongezeka. Chamaisho kabisa. Ambacho sasa ni nyongeza. Eh. Zaidi ya hayo yote yivikeni upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Ni kitu cha mwisho kabisa. Ni rangi. Hivi baada kupiga rangi utapiga nini juu ya nyumba? na marizo. Sasa wewe una mtu nyumba bado hujapiga uja hata plaster. Haina hujawaa unyenyekevu. Una huna nini? Hizo no plaster hizo za katikati. Unaanza kuigonga rangi. Unataka umeanza ifanya ya pinki tayari. Haividi, haina, haina maana. Utakengeneza rangi fake. Upendo fake. Kusa upendo ni kifungo cha mwisho cha ukabili. Na kitu cha juu kabisa cha ukamilifu Ukikifanya na nohokovu watu awafiki Kwa sababu He Ivi Watu watu anakaa kwenye nyumba zio rangi, ranga Hamana Lakini angalawa atakaa juu ya nyumba yenye msini Juu ya nyumba yenye ukuta Nabaha um, Tuende Tukua kwenye kurosai Tuchese umu Ataya tuenda kwenye petro Petro mungere sana abale za upendo Kama kitawi Pari za upendo wa mezungira Petro na, pa, na, na, na, na Yohana Kini kabla kufika kwa hao Turudi kidogo nyuma pale kwenye, Kwa kwa rosai tuende kushoto Kuna um, rumi kumi kumi na tatu Rumi kumi unakumuka tulisoma tulipo suma msari wa nani Tulisoma bari za upendo kama sheria Sasa yuko na anayifafanua upendo ile sheria ni nini Msari wa kumi nasema ya Rumi kumi, na na, no, kumi, na tatu, kumi, kumi kumi na tatu Kumi kumi na kumi Kumi kumi kumi Anasema ya Nani tujisema, nasema msiiwe kitu bali upendo, kupendana ndio uh, uh, kutimiza sheria. Msalimu 13 na nasema sasa naifananaza. Kama ilivyohusika eh ano uh, 10. Pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo Utimirifu wa sheria. MKristo aliyekamilika Ambaye amehitimu kristo wake kushukulika na upendo kila siku anakuwa mishama na habari za upole nyenye kevu eh, kuchukuliana, kusameheana na nini, basi juu unajua unazo kwa mtu lakini usimepende ndiyo sio. unazo kwa na mtu akawa nakosea unamchukulia mnachukuliana lakini musipendana kwa sababu, ini hatua ya juu nikidato mbele zaidi Eh. Jee upendo ndiyo unapeleka hatu minguni kwa maelezo haya Pana Lakini jee mungu wataki kufanya upendo Pana. Na utaka kwa subobu Usipo graduate manaki ukusomati Lengo la mtu azaliwe Yane mtu azaliwe katika imani anahitimu katika upendo Hapa katika kati kuna mchakatu mreusa Imani nakuzaa kwa kristo Upendo unakuhitimisha kwa kristo Hapa katika kati kuna mchakatu mpana Liyo maisha tunayapitia kiasi Tunapanda ngazi Kasa, huwezi ukaenda mbinguni kwa kuhitimu huko juu. Hapana, unaenda kwa kuzaliwa kwenye kwenye familia ya Kristo. Mbona unazaidi kwa imani? Tumeelewana jamaa? jamani. wa bariki. Twende kwenye vile vitavu ya Petro. Ah. Uh, Kazoe tulikuwa kwenye Warumi. Tusiende tu, tu, twende twende kwenye Wakorinto. Kwa sababu jirani ya Warumi si Wakorinto. Petro tunaenda kwa kufunga. Eh. Tuli kwa ngoa kuna sura za Biblia zinazojulikana maarufu. Kwa mfano sura ya 13 ya kitabu cha 1 Korintho kinajulikana ni kitabu cha habari ya upendo. Ni sura ya upendo. Upendo haujivuni, upendo haufanye nini? Upendo hicho hautakabari, upendo hauna nabii utaisha uta au uta, utashindwa lakini upendo utadumu eh. Eh. Korintho 1 kwa 13 anasema tunachokuwa tunamaliza Mabagiza mistari mitatu tutu funu. Mifupi tenu. Mendo wa kwanza kumina tatu. Nasema hivi. Misari wa kwanza na apina nasema. Misari wa kwanza na mpaka wanasema. Nijapo sema kwa ruga za wanadamu na za maraika. Kama si na upendo nimekua shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabi na kujua siri zote.